Сигнал через двадцять хвилин повинен бути, сказав він. Спробуємо звідси зловити. Ульман знайшов ранець з рацією і почав збирати зі складених секцій довгу польову антенну. Незабаром вуз рації сягав уже шість метрів завдовжки і ліниво розгойдувався на легенькому вітрі. Сівши за передавач, боєць приклав до голови навушник з мікрофоном і став прислухатися. Потяглися довгі хвилини очікування. На кілька секунд над ними виникла тінь гарпії, але, виписавши пару кіл, чудовисько сховалися за будинками. Мабуть, однієї сутички за збройними людьми. Йому вистачило для того, щоби запам'ятати небезпечного ворога і навчитися остерігатися його. «А як вони взагалі виглядають, ці чорні? Ти ж у нас по цьому фахівець?» – запитав Вартема Павло. «Страшно дуже виглядають, як люди. Навпаки». Спробував описати той Цілковита протилежність людини Та вже з самої назви зрозуміло Чорні Вони і є чорні Треба ж! І звідки вони взялися? Адже ніхто про них раніше й не чув Що у вас про це говорять? Про багато чого в метро ніколи не чули Артем поспішив перевести розмову на іншу тему. Ось про людожерів з парку перемоги. Раніше хоч хтось знав? Це правда, пожвавився водій. Людей з голками в шиї знаходили, а хто це робив, сказати ніхто не міг. А що вдієш? Метро. Це ж треба. Маячня яка, великий черв'як Але ці ваші чорні, все-таки звідки? Я його бачив, перервав його Артем Черв'яка? Недовірливо запитав той Ну, або щось схоже на нього Можливо, поїзд Величезне, реве так, що вуха закладає Розглянути, як слід не встиг. Він повз мене промчав. Ні, поїзд це точно не може бути. На чому вони їздитимуть? На грибах? Поїзди від електрики працюють. Це знаєш, що нагадує? Свердлову машину. Чому? Сторопів Артем. Про свердлові машини він чув, але думка, що великий черв'як, котрий прогризає нові проходи, про які говорив дрон, може виявитися такою машиною, йому раніше не спадала. І хіба вся віра в черв'яка не ґрунтувалася на запереченні машин? Ти тільки Ульману про свердлову машину не говори, і полковнику теж. Вони мене божевільним через це вважають. Попросив його Павло. Дивись, справа ось у чому. Я раніше в полісі інформацію збирав. Вистежував всяких шпигунів. Коротше, займався диверсантами і внутрішньою загрозою. І якось мені трапився один дідок який запевняв, що в їхньому закутку, в тунелі поруч із Боровицькою, весь час шум чути. Так нібито за стіною свердлова машина працює. Я би, звичайно, його самого відразу в божевільні записав. Але він раніше був будівельником і на таких штуках знався. І кому я потреба там копати? Гадки не маю. Старий все марив, що якісь лиходії хочуть тунель до річки прокопати, щоб весь поліс змило. А він їх плани начебто підслухав. Я відразу кого треба попередив, але тільки мені ніхто не повірив. Я цього дідка кинувся шукати, щоб показати їм як свідка. Але він, як навмисне, кудись запропастився. Може, провокатор чи що? А може? Павло обережно подивився на Ульмана і знизив голос. Може, він справді чув, як військові щось секретне риють. І дітка мого Заодно зарили, аби менше слухав, що за стінкою робиться. Ну, я з тих пір і ношуся з ідеєю про свердлову машину. Але мене через це психом вважають. Варто лише щось сказати, відразу щодо тої машини підколювати починають. Він замовк, допитливо дивлячись на Артема. І як той сприйме його історію? Артем тим часом щиро намагався зрозуміти, чи взагалі можливо таке? Нічого немає, порожній ефір. Підійшовши до них, злостиво кинув Ульман. Ні дідька не ловить. Треба вище підніматися. Напевно, вони занадто далеко. Із землі не бере. Артем і Павло тут же почали збиратися. Думати про інші пояснення того, чому група Мельника не виходить на зв'язок, ніхто не хотів. Ульман розкрутив по секціях антену, прибрав рацію в рюкзак, закинув на плече кулемет, і першим попрямував до засклиного вестибюля, який ховався за могутніми опорами телевежі. Павло вручив один баул Артему, сам взяв раниці гвинтівку, грюкнув дверцятими машини, і вони пішли вслід за Ульманом. Всередині було тихо, брудно і порожньо. Було помітно, що люди якось вибігли звідси похабцем і вже більше ніколи не поверталися. Місяць здивовано дивився крізь бите запилене скло на перевернуті лавки, розбиту стійку каси, пост міліції із залишками забутого з поспіху кашкета і розламані турникети на вході. Освітлював виведені за трафаретом інструкції та застереження для відвідувачів телевежі. Вімкнули ліхтарі і, трохи пошукавши, знайшли вихід на сходи. Нікчимні ліфти, які раніше могли доправити людей наверх, менше ніж за хвилину, стояли на першому поверсі з безсилою розчиненими дверима. Тепер перед ними постало найскладніше. Ульман оголосив, що підніматися доведеться на висоту 300 згаком метрів. Перші 200 сходинок далися Артему легко. За тижні мадрів по метро, ноги звикли до навантажень. На 350-й Стало пропадати відчуття, що він просивається вперед. Гвинтові сходи невтомно бігли вгору. Ніякої різниці між поверхами не відчувалося. Та чи були тут якісь поверхи, він не знав. Всередині башти було сиро і холодно. Погляд зісковзував з голих бетонних стін. Поодинокі двері були розчинені навстіж. І вони могли бачити покинуті апаратні. Через 500 сходинок Ульман дозволив зробити перший перепочинок. І тоді Артем зрозумів, як же втомилися його ноги. На відпочинок боєць відвів всього пару хвилин. Він боявся пропустити той момент, коли сталкер спробує зв'язатися з ними. На восьмисотій сходинці Артем збився з рахунку. Ноги налилися свинцем, і кожна тепер важила втричі більше, ніж на початку підйому. Найскладнішим було відірувати ступню від сходинки. Вона, не би магніт, притягувала її назад. Плексиглаз протигаза запітнів зсередини, Відурив часто дихання. І сірі стіни пливли у тумані, а підступні сходинки стали перечіпляти його черевики. Зупинитися і відпочити самотою він не міг. Позаду нього напружено пихтів Павло, котрий ще й ніс удвічі більше вантажу, ніж Артем. Ще хвилин через п'ятнадцять Ульман знову зупинився. Він теж виглядав втомленим. Його груди важко здіймалися під безформним захисним костюмом, а руки нишпорили по стіні в пошуках опори. Потім боєць дістав зранця флягу з водою і простягнув Артему. У протигазі був передбачений спеціальний клапан – через який проходив катетер. Через нього можна було смоктати воду. Незважаючи на те, що Артем розумів, як хочеться пити іншим, він не міг змусити себе відірватися від гумової трубки, поки не осушив флягу наполовину. Після цього він осів на підлогу і заплющив очі. «Давай, ще трохи лишилося!» Прокричав Ульман. Він ривком звів Артема на ноги, взяв у нього баул, закинув собі на плечі і рушив вперед. Скільки тривала остання частина сходження, Артем не пам'ятав. Сходи та стіни злилися в одну суцільну каламуть. Промені і плями світла через запітнілі оглядові скельця. Виглядали, як сяючі хмари, і якийсь час він відволікав себе тим, що милувався, і як вони переливаються. Кров молотком стукатіла в голові, холодне повітря роздирало легені, а сходи ніяк не закінчувалися. Артем кілька разів сідав на підлогу, але його піднімали і змушували йти далі. Заради чого він це робить? Щоб життя в метро тривало? Так. Щоб на ВДНГ продовжували вирощувати гриби і свиней, щоб там жив його віччим і сім'я Женьки. І щоб незнайомі йому люди повернулися та знову мирно зажили на Олексіївській і на Ризькій. Щоб не затихала неспокійна торгова суєта на проспекті Миру. І на Білоруській, щоб браміни розгулювали в своїх халатах у полісі і шаруділи книжковими сторінками, осягаючи знання і передаючи їх наступним поколінням, і щоб фашисти і надалі будували свій райх, відловлюючи расових ворогів і катуючи їх до смерті. А люди черв'яка викрадали чужих дітей. І поїдали дорослих, а жінка на Маяковській і надалі могла торгувати своїм маленьким сином, заробляючи собі і йому на хліб. І щоб на Павелецькому не припинялися щурячі перегони, а бійці революційної бригади продовжували свої напади на фашистів і смішні діалоги, щоб тисячі людей по всьому метро дихали. Їли та любили одне одного, давали життя своїм дітям, випорожнювалися і спали, мріяли, боролися, вбивали, захоплювалися і зраджували, філософствували і ненавиділи. І щоб кожен вірив у свій рай і своє пекло. щоб життя в метро безглузде і даремне, Вивищене і сповнене світла, брудне і вируюче, нескінченно різне. І саме тому таке чарівне і прекрасне людське життя тривало. Він думав про це, і в його спині начебто прокручувався величезний накручувальний ключ, який підштовхував його до того, щоби зробити ще крок, а за ним ще і ще. Артем продовжував рухатися далі. І раптом все закінчилося. Вони вивалилися у просторе приміщення. Широкий, круглий коридор, що закінчувався кільцем. Внутрішня стіна його була облицьована мармуром. Через що Артем одразу відчув себе як удома. А зовнішня... Зовнішня була абсолютно прозорою, і одразу за нею починалося небо. А десь далеко-далеко внизу стояли крихітні будиночки, розрізані вулицями на квартали. Чорні плями парків, величезні провалля вирв і прямокутники вцілілих висотних будинків. Звідси було видно все безмежне місце яке сірою масою тягнулося до темного горизонту. Артем з'їхав на підлогу, прихилившись до стіни, і довго-довго дивився на місто і на повільно рожевіюче небо. «Артеме, вставай, годі висиджуватися! Ось, допоможи мені!» Трусонув його за плече Ульман. Боєць вручив йому великий моток дроту, і Артем здивовано втупився на нього. Не ловиться треклята антена. Ульман вказав на скручений шестиметровий штир, що валявся на підлозі. Будемо рамковий пробувати. Он там двері на технічний балкон, що на поверху нижче. Вони якраз збоку ботанічного саду. Я поки на рації сидітиму, вийдіть з Пашкою назовні. Він антенну розмотувати буде, а ти його підстрахуєш. Тільки давайте швидше, бо вже світати скоро почне. Артем кивнув. Він згадав, навіщо тут, і в його відкрилося друге дихання. Хтось підкрутив невидимий ключ у його спині. І внутрішня пружина знову почала розтискатися. До мети залишалося зовсім небагато. Він узяв дріт і рушив до балконних дверей. Стулка дверей не піддавалася. І Ульману довелося всадити в потрібну секцію цілу чергу, поки поїдене кулями скло тріснуло і розсипалося. Потужний порив вітру ледь не збив їх з ніг. Артем ступив на балкон, обгороджений ґратами, за вишки як людина. На ось, поглянь на них. Павло простягнув йому польовий бінокль і махнув рукою у потрібному напрямку. Артем припав до окулярів і довго безцільно водив поглядом по наближеному місту поки Павло не навів його на те місце, про яке говорив. Ботанічний сад і ВДНХ зрослися в одну темну непрохідну гущавину, серед якої височіли облуплені білі куполи і дахи павільйонів виставки. У цьому дрімучому лісі залишалося всього дві прогалини – вузенька доріжка – між головними павільйонами Головна алея Боязко прошепотів Павло І це Прямо посеред саду Розрослася величезна залисина Не би навіть дерева відступили від небаченої виразки Що утворилася серед них Це було дивне і страшне видовище чи то городище, чи то гігантський животворний орган, що пульсував і посмикувався на площі у кілька квадратних кілометрів. Небо поступово забарвлювалося в ранкові кольори, і дивний об'єкт проступав все чіткіше. Обплутана жилками жива плівка, крихітні чорні фігурки, що, вилазячи з виходів клоак, Діловито копошилося, наче мурашва. Саме мурашва, а їхні городище матка, нагадувало Артему величезний мурашник. І одна із стежок вела, він зараз добре бачив це, до білої круглої будівлі. Що стояла осторонь і як дві краплі води була схожа на станцію ВДНХ. Чорні фігурки добиралися до дверей і пропадали. Їхній подальший шлях, Артем знав, занадто добре. Вони справді були зовсім поруч, а не прийшли звідкись здалеку. Їх справді можна було знищити, просто знищити. Тепер головне, щоб мельник не підвів. Артем зітхнув з полегшенням. Чомусь йому згадався чорний тунель із власних снів. Але він хитнув головою і почав розмотувати шнурок. Балкон оперіжував вежу по периметру, але 40-метрового дроту не вистачило, щоби зробити повне коло. Прив'язавши кінець до прутнів решітки, вони стали повертатися назад. «Є, є сигнал!» Радісно закричав Ульман, побачивши їх. Вийшли на зв'язок. Полковник матюкається, запитує, де ми раніше були. Він приклав наушник до голови, прислухався і додав. Каже, усе навіть краще, ніж гадали. Чотири установки знайшли. Всі в чудовому стані. Їх законсервували. У маслі під брезентом. Каже, Антон молодець, з усім розібрався. Скоро вони будуть готові. Треба їм координати повідомити. Привіт тобі передає, Артеме. Павло розгорнув велику розкреслену на квадрати карту місцевості і, дивлячись у бінокль, почав диктувати координати, а Ульман повторював їх у мікрофон своєї рації. Саму станцію теж про всяк випадок запечатаємо. Боєць звірився з картою і назвав ще кілька цифр. Все, координати пішли. Тепер вони наводити будуть. Ульман зняв наушник і потер чоло. На це ще час піде. Твій ракетник там один на всіх. Але це нічого. Почекаємо. Артем узяв бінокль і знову виліз на балкон. Щось тягнуло його до цього гидкого мурашника, якесь незрозуміло гнітюче відчуття, якась туга, мов би груди стиснуло щось важке, не даючи вдихнути глибоко. Перед очима знову постав чорний тунель, але так ясно, так чітко, як він не бачив його навіть у своїх снах. Але тепер можна було не боятися. Цим вурдалакам залишалося недовго хазайнувати в його снах. Все, полетіло. Полковник каже, чекайте привіту. Зараз ми цих ваших сук чорних піджаримо, заволав Ульман. І саме в цей момент місто під ногами зникло, кануло в темну бізодню небо, стихли радісні крики за спиною. Залишився тільки один порожній чорний тунель, по якому Артем скільки разів борів на зустріч. Але на зустріч чому? Час загуснув і застиг. Він дістав із кишені пластмасову запальничку і чиркнув кременем. Маленький веселий вогник вискочив назовні і затанцював на гнотику, освітлюючи простір навколо себе. Артем знав, що побачить, і розумів, що тепер уже не повинен боятися цього. Тому він просто підняв голову і заглянув у величезні чорні очі без білків. зіниць, І почув. Ти обраний. Світ перевернувся. У цих бездонних очах він раптом за частки секунди побачив відповідь на все, що залишалося для нього незрозумілим і непояснимим. Відповідь на всі його сумніви, на всі вагання та пошуки. І вона виявилася зовсім не такою, про яку Артем завжди думав. Провалившись у погляд чорного, він раптом побачив всесвіт його очима. Відроджуване нове життя, братство і єднання сотень і тисяч окремих умів але яке не розчиняло кордони між ними, а поєднувало думки всіх в єдине ціле. Пружна чорна шкіра, що відштовхувала згубні промені, здатна витримати і палюче сонце, і січневі морози. Тонкі, гнучні, телепатичні щупальця, здатні і ласкаво гладити улюблене створіння, і боляче жалити ворога. Повна несприйнятливість до болю. Одним словом, їхні тіла були досконалими. При цьому вони мали допитливий живий розум. На жаль, настільки не схожий на людський, що жодної можливості налагодити контакт не було. До нього, до Артема. Потім Артем побачив людей очима чорних. Озлоблених, загнаних під землю брудних виродків, котрі огризаються вогнем і свинцем, знищують парламентарів, що промують до них з піснею світу, а в них виривають білий прапор і його держаком пробивають горлянку. Потім Артем збагнув відчай від неможливості налагодити спілкування, взаєморозуміння. Тому що в глибині, у нижніх коридорах сидять нерозумні, оскаженілі тварюки, які знищили свій світ. Продовжують гризню між собою і скоро вимруть, якщо їх не перевиховати. Артем спостерігав нову спробу простягнути людям руку допомоги. І знову вони чіпляються за нею з такою ненавистю, що залишається тільки один вихід – упокорити, заспокоїти. Вбивати – тільки для самозахисту, тому що чорні не вміють до пуття вбивати. Вони створені для іншого. І весь цей час відчайдушні пошуки – Хоча б одного із зацькованих. Того, хто зможе стати перекладачем, містком поміж двома світами. І який перекладе обом сторонам зміст учинків і бажань кожного. І який пояснить людям, що їм нема чого боятися. І допоможе чорним спілкуватися з ними. Тому що їм нема що ділити. Тому що вони не конкуруючи за виживання види, а два організми призначені природою для симбіозу, супроводжуваного людським знанням, технічним прогресом і історією отруєного світу, а також здатністю чорних протистояти його загрозам. Тому що разом вони зможуть вивести людство на новий виток і зупинена земля – Скрипнувши, продовжить обертання навколо своєї осі. Тому що чорні – це теж частина людства. Нова гілка, що зародилася тут, на останках зметеного війною мегаполіса. Чорні – виплід останньої війни. Чорні – діти цього світу, краще пристосовані до нових умов гри. Як і багато інших створінь, що з'явилися опісля, вони відчувають не тільки звичними для людини органами, а й щупальцями свідомості. Артем згадав про загадковий шум у трубах, дикунів, котрі зачаровують поглядом, огідну масу в серці Кремля, що штурмує свідомість. Людина не здатна впоратися з їхнім впливом на розум, але чорні були, не би, створені для цього. Тільки їм потрібен був партнер, союзник, друг. Хтось, хто допоможе налагодити зв'язок з їхніми оглухлими і осліплими старшими братами, людьми. І ось тоді почався довгий, терплячий пошук посередника – який закінчився успіхом, захопленням, тому що такого перекладача, обраного, було знайдено. Але ще до того, як контакт із ним був встановлений, він зник. Щупальця спільного шукають його всюди, іноді захоплюючи, щоб розпочати спілкування. Але він теж боїться, виривається, вислизає і втікає. Його доводиться підтримувати і рятувати, зупиняти, попереджати про небезпеку, підштовхувати і знову вести додому, туди, де зв'язок із ним буде особливо сильний і чистий. Нарешті контакт стає цілком стійким. Щодня, іноді по кілька разів, вдається зблизитися з обраним, і тоді він робить ще одний боязкий крок до розуміння свого завдання. Своєї долі. Він завжди був призначений саме для цього. Адже навіть саму дорогу чорному метро до людей відкрив не будь-хто, а він. Артем Подумки запитав їх про те, що турбувало його. Що ж трапилося з Хантером? У відповідь на образ мисливця, що виник в його голові, йому прийшов інший образ, який пояснював, що хантера більше нема. Він був солдатом, а не дипломатом. Він не хотів і не міг встановити мир між ворогами. Він був створений тільки для знищення. Його намагалися переконати в марності і дурості війни. Але нічого не вийшло. І тоді йому просто наказали померти. Артем побачив смерть мисливця, тиху і безболісну, не відчувши в собі гніву і бажання за неї помститися. Його охопила тільки жалість щодо людини, котра виявилася нездатною зрозуміти. Тепер його більше нічого не відволікало від головного. І він знову розкрив свій розум їхньому розуму. Артем стояв зараз на межі усвідомлення чогось неймовірно важливого. Він уже відчував це на самому початку свого походу, коли сидів біля багаття на Олексіївській. Це було саме воно. Чітке відчуття, що кілометрі тунелів і тижні блукань знову вивели його до потаємних дверцят. Відчинивши які, він знайде розуміння всіх таємниць світобудови і вознесеться над убогими людьми, котрі видовбали свій маленький світ у непіддатливій мерзлій землі і зарилися в нього з головою. Він міг відчинити дверцята вже тоді, і в такому разі вся його нинішня мандрівка була би ні до чого. Але минулого разу він потрапив до цих дверцят випадково, зазурнув у замкову щелину і відскочив, злякавшись побаченого. А тепер його довгий шлях змушував його без вагань відчинити їх, і постати перед світлом абсолютного знання, що рине назовні. І нехай світло засліпить його, очі будуть недоладним і непотрібним інструментом, придатним лише для тих, хто нічого в своєму житті не бачив, крім склепінь тунелів і зачовганого граніту станції». Артем повинен був тільки простягнути руку на зустріч поданій йому долоні. Хай страшній, хай незвичній, обтягнутій лискучою чорною шкірою, але безсумнівно дружній. І тоді двері відчиняться, і все буде по-іншому. Перед його внутрішнім зором постали Неозорі нові горизонти, прекрасні і величні. Серце сповнила радість і рішучість, і була лише крапелька каяття в тому, що він не зміг зрозуміти всього цього раніше, що він проганяв від себе друзів і братів, котрі тягнулися до нього, котрі розраховували на його допомогу, і його підтримку. Тому що тільки він один у всьому світі може це зробити. Він взявся за ручку дверей і потягнув її вниз. Серця тисяч чорних далеко знизу спалахнули радістю і надією. Темрява перед очима розсіялася. І припавши до бінокля, він побачив, що сотні чорних постатей на далекій землі, завмерли. Йому здалося, що всі вони зараз дивляться на нього, не вірячи, що диво, на яке вони скільки чекали, сталося, і покладено край безглуздій братовбивчій ворожнечі. Цієї ж секунди перша ракета блискавично прокреслила вогненно-димовий слід у небі, і вдарила в самий центр городища. І відразу, багрянюючий небосхил, простяли ще три таких самих метеори. Артем рвонувся назад, сподіваючись, що залпі ще можна зупинити, наказати, пояснити. Але відразу ж знітився, розуміючи, що вже все відбулося. Помаранчеве полум'я залило мурашник, вгору здійналася смоляна хмара. Нові вибухи оточили його з усіх боків, і він здувся, запався, випустивши втомлений передсмертний стогін. Його заволокло густим димом палаючого лісу і плоті. А з неба все падали, і падали нові ракети. І кожна смерть віддавалася тужливим болем у душі Артема. Він відчайдушно намагався намацати в своїй свідомості хоча б слід тієї присутності, яка щойно так приємно наповнювала і зігрівала його, і яка обіцяла порятунок йому і всьому людству яка надавала сенс його існуванню. Але від неї нічого не залишилося. Свідомість була, як покинутий тунель метро, абсолютно і порожнечі якого не дає розгледіти тільки пануюча в ньому непроглядна темрява. І Артем чітко, гостро відчув, що вже ніколи, там не виникле світло, яким він зможе осяяти своє життя і знайти в ньому дорогу. Як ми, добре чи їм всипали, га? Будуть знати, як до нас іти з мечем. Потирав руки Ульман. Га, Артеме, Артеме! Весь ботанічний сад, а з ним і в ДНХ, перетворилися в одне страшне вогняне місиво. Величезні клупи масляного чорного диму ліниво здіймалися в осіннє небо, і багряна заграва жахітної пожежі змішувалася з ніжними променями сонця на сході. Артему зробилося нестерпно душно і тісно. Він взявся за протигаз Зірвав його і жадібно на повні груди вдихнув гірке холодне повітря. Потім витер непрохані сльози і, не звертаючи уваги на окрики, став спускатися сходами вниз. Він повертався в метро, додому.